Čitanje svetog evanđelja po Jovanu U vrijeme dođe Isus u grad Samarijski zvani Sihar Blizu sela koje dade Jako Josifu sino svojemu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 Tražiš od mene žene Samarijanke da piješ, Jer se ljude i ne druže sa Samarijanima, Odgovori Isus i reče joj, Kad bi ti znala dar Božije, I ko je taj ko ti govorim, Daj mi da pijem Ti bi tražila od njega, I dao bi ti vodu živon. Reče mu žena, Gospode, ni vedra nemaš, A studenac je dubog, Odakle ti onda voda živa? E da si ti veći od oca našega Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i oni iz njega pijaše i sinovi njegovi, i stoka njegova? Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode, opet će ožedneti, a koji pije od vode, koju ću mu ja dati, neće ožedneti do vjeka, nego... Voda koju ću, koju ću mu dati postaće u njemu izvor, vode koja teče u život vječni. Reče mu žena, gospode, daj mi tu vodu da, da ne žednim i ne dolazimo vamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi, zovi muža svojega i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nema muža.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 ženom djelovi mi da dolazi čas kada se neće klanjati ocu ni na gori oboj ni u jerusalimu vi se klanjate onome što ne znate a mi se klanjamo onome što znamo jer je od judejan ali dolazi čas i već je to kada će se istinski bogomolci klanjati ocu u duhu istini Jer Otac praži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je Duh i koji mu se klanjaju. U Duhu istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija, zvani Hristos. Kad On dođe, objaviće nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govori s tobom. U tom dođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovaram, ali nije da ne reče što tražiš ili što govoriš s njom. A žena ostavi svoj krčak i otide u grad i reče ljudima, hodite i da vidite čovjeka koji mi kaza sve što sam učinila, da nije on Hristos. Iziđoše dakle iz grada I dođoši njemu, a u među vremenom moljakoga učenici njegovi govoreći Ravi jedi, a on im reče Ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate Tada učenici govoraku među sobom Da mu neko ne donese da jede Isus im reče Jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao I izvršim njegovo djelo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 Drugi koji seje, a drugi koji žanje. Ja vas poslao da žanjete gde se vini ste trudili. Drugi su se trudili, a vi se utrudnili, a vi ste utrudnih ušli. A iz grada onoga, mnogi od samarijana poverovaše u njega za reč žene koju koja je svedočila, raza im sve što učini. Kada dakle dođeše k njemu Samarijani, molja koga da ostane kod njih i ostade onda dva dana. I mnogo ih više vjerovam za riječ njegovu te ženi govoraku. Sad ne vjerujemo više zbog Tvoga kazivanja, jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj svijeta. Hristos! Reti gospod ljudima koji mu dođeš ja sam rata ako kođe kroza me spašće se i učiće i izičiće i pašu će naći lopov ne dolazi za drugo nego da ukrade i zakoljeju propasti ja dođem da život imaju i da ga imaju izobilje ja sam pastir dobri pastir dobri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 sestre u jedan od onih u smislu ovoga sveta briljantnih umova ali neprosvećenih duhom svetim u jednom tekstu bolje reći priči daje zanimljiv predlog za izvršenje smrtne kazne nad suđenicima. Pa bi tako suđenika zatvarali u jednu prostoriju iza čijih su zidova bili A inicijalna kapisla, ona koja bi pokrenula eksploziju i završila život onog koji je osuđena smrt, napravljena je bila po principima modernih teorija, tačnije kvantne teorije, koja dopušta da čestice od kojih je upaljač sagrađen mogu da budu više stanja i kad bi se stanja tih čestica poklopila, došlo bi do eksplozije i kazna bi bila izvršena. Kako će se ta stanja poklopiti to teorija ne može sa sigurnošću reći. Može proceniti samo verovatnoću tog događaja. Tako da se eksplozija mogla desiti već sledećeg minuta, a mogla se desiti naravno sa mnogo većom verovatnoćom i kroz mnogo godina. Jadni čovek zatvoren u toj prostoriji imao je Na izgled, samo dva izlaza. Ili da živi potpuno zanemarujući to što treba da se desi. Živi kako, kao, da se, kao da je sve normalno, kao da do da eksplozije neće ni doći. Ili da svaki čas, iščekujući kraj svoga života, taj kraj, možda i ne bi došao baš odmah da potpuno skrene sa oma od straha i iščekivanja. Braći i sestri, mi svi u ovome svetu jesmo zatvoreni u jednoj takvoj prostoriji. Smrt nam je stalo nad glavama i Samo Bog zna kada će doći posljednji naš čas. A ovaj svet vidimo i dalje živi, većinom izabravši onu prvu variantu. Kao da smrti i nema, kao da će život trajati večno. Čoveku zatvorenom u prostoriji užasna samoća da kako puno otežava stanje, jer on je tu sam sa mnoštvom demona koji mu ubacuju pomisli kako bi što pre skrenuo sa uma. Ovde nam svet nudi svoje razunode. Ovde nam svet potpuno pomaže da Totalno zaboravimo na smrt, na taj kraj koji može doći već sledećeg trenutka. Gledajući u našeg brata kako leži na odru, mi se za trenutak setimo. Možda nam se i krv malo zaledi u venama, ali već nakon nekog vremena to prođe i mi nastavimo da živimo, da budemo normalni u smislu ovoga sveta. Ne priznajući poraz nad smrću, ne priznajući to da izlaza nema, ali i nemajući odgovor na to Gde je izlaz i kuda sve ovo vodi? I svako naše zadovoljstvo i svaka naša radost u dubini je zagorčana tom strašnim pretnjom, tim strašnim iščekivanjem koje ipak negde u dubini našeg bića radi. I ne dozvoljava da naša radost u ovome svetu bude potpuna i nepomućena. Ali, kad se desi susret sa onim koji je pobedio smrt, nama se otvaraju oči duše i otkriva nam se sva istina našeg postojanja na ovoj zemlji, sva svetlost koja obasjava onaj put kojim trebamo ići. Uliva nam se snaga i mi tek onda zaista možemo reći da smo ljudi, da znamo zašto živimo i da znamo zašto sve ove muke koje nas snalaze. Znamo za jedinu istinitu radost Onu kojoj kraja nema, onoj koja nikada neće proći i koja ne biva pomućena nikakvom goršinom. Znamo da smo i sami pozvani da budemo besmrtni. Znamo da smo i sami pozvani da zgazimo smrt i onoga koji je uzročnik smrti đavola znamo da smo pozvani da budemo deca i naslednici onoga koji je smrt pobedio ali naravno to sve nakon susreta sa njim sa moćnim pobednikom sa neustrašivim borcem koji slakoćom odnosi pobedu i Tu pobedu daje svima nama. U tog susreta došla je i žena Samarjanka, Putina, ona koja je pripadala narodu koji nije ispravno verovao u jednoga Boga, već je veru u jednoga Boga mešao sa verom u mnoštvo idola. ali eto na kladencu dolazi do tog susreta ona duši svojoj već bivši spremna da sa prihvatiti svoju istinu tu je istinitu vest o tome da je mesija koga su proroci proricali mnogo vekova koji će doći i izbaviti nas da je on Pred njom on koju joj nudi ne vodu propadljivu, vodu koju pijemo i opet žednimo, već vodu živu, vodu večnoga života, koja je blagodat duha svetoga, vodu koje kad se ispunimo, Nećemo ožedneti nikada. A žedna je duša čovečja na ovome svetu i još i prorok David sa čežnjom peva kroz psalme. Žedna je duša moja Boga, Boga živoga. Kada ću doći pokloniti se tebi? Eto, David nije dočekao da utoli svoju žeđ u ovom životu ali jedna žena sa Marijanka, dakle, jeste. Ispunio ju je gospod vodom života i ona je krenula u propoved te iste istine, krenula u narodni znabožački i sa velikom silom, jer te reke vode žive su isticale iz nje i ulivale se u duše ljudi Znabožac, ali koji su takođe čeznuli za izbavljenjem od smrti. I sva Samarija neznabožačka postade hrišćanska. Dakle, čuvši reč ove žene, oni poverovaše i sami dođoše da čuju Hrista a kad ga već čuše, kad si sami je susretoše s njim, poznaše u njemu Boga, Izbavitelja i nastavi, zamoliše ga da ne ide od njih, već da večno bude sa njima. Jer zaista lepo je čoveku prisustvu Božjem. Lepo je čoveku tamo gde nema smrti, gde nema tuge ni bola, Lepo je čoveku živjeti u blagodati Božjoj. Ali na ovoj zemlji mi smo nepozvani da uživamo blagodat, već da kroz borbu tu blagodat steknemo. Zato, gospodi, dajući nam od duha svoga, dajući nam da okusimo od vode žive, često se opet povlači i ostavlja nas na izgled same, na pučini ovoga sveta, sa punom svešću da sve ono što nam je nekada pričinjavalo radost, u stvari jeste žalac smrti koji nas ubada, ubada za večno odvajanje od Boga, truje dušu našu otrovom bogozaborava. I onda nam biva još teže, Jer znamo da se moramo boriti, a kad se blagodat povuče, to nije ni malo lako. Ali upravo onda Gospod je s nama i gleda svaki naš uzdah, svaku naš, svaki, svaki naš nemoćni vapaj ka njemu. I onda smo i veći u očima Božim, no kada uz pomoć blagodati rušimo sve barijere ovoga sveta. Tako i žena Samarjanka, postavši ravnoapostolna, neustrašivo je propovedala izbavitelja onome svetu koji je ležao u mraku i dolopoklonstva i na kraju i sama postradala za tu propoved. Sama postala mučenica potina. Ona, čije ime označavalo svetlost, bila je dakle prva propovednica istinite svetlosti. Mnogo pre apostola, koji su tek nakon pedesetnice dobili blagoda duha svetoga i tada počeli da neustrašivo raznose propoved evanđelja po celoj vaseljeni, A tada su se i oni sami zbunili zašto njihov učitelj razgovara sa ženom i to sa Marjankom. Nije im bilo to jasno jer još ne primiše blagoda duha da bi mogli to da razumeju. Postradala je sveta mučenica Fotina. Postradali su i mnogi koji primiše reke žive vode u sebe. Oni koji zapojeni blagodaću Svetoga Duha prezreše ovaj svet i ne smatraše ni zašta pa ni same muke ni samu smrt prezreše znajući da je potrebno umreti da se ovaj stari naš čovek raspadne da kroz vaskrsenje se obnovi novi neprolazni i besmrtni čovek. A ovaj svet pokušava da nam produži život raznim raznim pomagalima ovoga sveta, lekovima, operacijama, presađivanjem organa, što sve jeste dobro, ali to sve ne pruža ispunjenje. Opet smo pod vlašću smrti, opet smo zarobljenici, opet čekamo onaj dan kada će se naša duša odvojiti od tela i Šta će onda biti, ostaje neizvesno. A nama, nama, čak i da ponude besmrtnost, kako rekao smo prošle nedelje, ne treba nam ta besmrtnost, besmrtnost nepreobraženog čoveka, besmrtnost u grehu, besmrtnost bez blagodati, bez susreta sa gospodom, ne treba nam taj besmrtni pakao. Jer Gospod je pobedio smrti, ne bojimo se više, znamo da je potrebno da umremo, dakle da se preobrazimo. Gospod će naše nemoći uzeti na sebe, preobraziti nas nakon svog drugog dolaska, ćemo se svi ponovo vratiti u tela, ali u tela nova i preobražena, više duhovna. I tek će se onda videti ko je šta činio i gde smo i šta je u stvari istina ovoga sveta, ovog univerzuma. To je znao i naš sveti otac Sava koji je, eto, u mladim godinama ostavio carski presto, ostavio sve radosti kojemu je pružao carski dvor i otišao na svetu goru gde je kao bosovnog monak prolazio, prolazio kamene staze nosio hranu pustinjacima i od njih se napajao tim izvorima vode žive obilato dušu svoju napojivši i tu živu vodu predavši i svome ocu i svoj starskoj porodici, velikašima i svom narodu našem i kroz te reke žive vode, evo i mi se don dan danas napajamo. Ni u zalucu njegovo telo spalili sinam paša kažu dobar vojskovođa, ali neobrazovan dosta surov prema hrišćanima mislio je da će spalivši telo čudotvorca spaliti i silu onoga koji mu daje moć čudotvorstva a isceljivali su se do tada od dodira njegovih svetih moštiju kako pravoslavni tako i muslimani i svi koji bi mu sa verom i bolom prilazili jer Sveti Sava je bio sve čovek za života ostao je sve čovek I nakon upokojenja, ispalivši njegovo telo, nije spalio duh Svetoga Save koji je još više zasijao carstvu nebeskom koji je postao u Sveto knjeza Lazara i uz bezbroj mučenika koji su od cara Lazara pa do današnjeg dana krvlju zapojili ovu našu zemlju zapojili zemlju krvlju a zapojili naše duše rekama žive vode jer je i svake kapi krvi koja je pala iznikao, izniklo novo seme hrišćanstva što smo više stradali sve smo jači bili A danas, kada ne stradamo, danas nas, eto, svet na drugi način porobljava i sakati ne naša tela, no direktno naše duše i čini nas potpuno nekosposobnima za susret sa Bogom. Jer evo naši preci su kroz pet stotina godina čeznuli da se saberu na liturgiji, da budu, Sa gospodom i da prime njega u sebe, da se susretnu i da se obilno napoje sa izvora vode žive. A mi sada kada liturgiju imamo svake nedelje i još češće, onda smo većinom hladni. I mi koji dođemo, pa počesto nam bude i muka i imamo dilemu da li doći ili kod ustati, postaviti za neko bolje vreme i zaista je ovo ropstvo ropstvo u uživanjima mnogo opasnije i za dušu smrtonosnije no ono telesno ropstvo kroz koje smo prošli kroz koje smo prošli još čvršći i jači i upravo kažemo na toj krvi i mi danas živimo i blagodat Božja nas ne ostavlja radi molitava predaka naših. Ali da se potrudimo da odgovornost koju imamo u slobodi ne prokockamo i da gospod ne odbrati od nas potpuno svoje lice. A evo priziva nas i kroz mnoge nevolje i kroz mnoge i prirodne nepogode priziva nas da znamo da Sami ne možemo ništa, a oni koji nam pružaju sva uživanja, prvi će nas napustiti kada dođe nevolja i muka. I tako imajući kako moćnika našega svijetog Otcu Savu, koji je kroz sve ove vekove moćnim mulitvenik za naš narod, koji nas ne ostavlja ni u našim najtežim trenucima i koji kako je vladika Nikolaj koji, kako je svetjava Java Justini rekao i prvi posle svetoga Save, napisao onoj svojoj bogom prosvećenoj pesmi Nebeska liturgija da sveti Sava neprestano plače pred predstolom Tvorca za sve nas, vidjeći dokle smo došli i koliko se razlikujemo od predaka naših Imajući njega za uzori, za molitvenika i svetu mučenicu Fotinu, koja je kroz susret sa gospodom se potpuno preobrazila, trudimo se i mi, stalno preobražavamo sebe, napredujući, napredujući ka gospodu, napredujući smirenju i pokajanju, čisteći sebe i postajući sve više i više slični našim predsima najpre pa onda i samom Gospodu, da i mi makar pred smrt ispunimo sebe rekama vode žive i da tako pređemo u onaj život. A ako u onaj život pređemo ispunjeni blagodaću Božom, neće na moći ništa, ni hiljadu smrti, ni bezbroj demona koji se oko duše sabiraju, ne bili je svukli u preispodnju već ćemo vođeni blagodaću prepoznati kao sinovi Boži preći onaj besmrtni život gde ćemo zajedno sa svima svetima, sa našim svetim Otcem Savom sabrani, sa svetim apostolima, svetom učenicom Fotinom, svetim apostolom Simeonom, koga takođe danas poslavljamo srodnikom rodnikom gospodnjim po telu, po svetom Josifu koji je da kako Nije bio biološki otac Hristov, već samo je usvojio Mariju kao njen staratelj, ali se eto smatra da je Simeon bio srodnji gospodnji koji je od malena živeo sa njim. I njega moleći sve svete da pređemo u to neprolazno carstvo, gde je večna radost sa svima svetima, radost. Bogu, u Trojici, u ocu, Sinu, u Svetome Duhu, sada i juve, uvek i vekove vekova. Hristos Vaskrse! Hristos Vaskrse!